Velkommen til Whistleblower TV's podcast nummer 3. Det er den 4. december 2013. Og jeg skal med det samme undskylde, at der er gået over en uge, siden jeg har lavet podcast sidst. Øh, jeg også har også lige ind med nogle forskellige ting og sådan noget. Men så håber jeg på, at jeg, så kommer der to podcasts så, øh, i, i løbet af, af den her uge her. I hvert fald inden inden der går gået fire uger. Jeg godt tænkt mig at følge en plan... Der hedder cirka en podcast om ugen. Men øh, det, det vil jeg komme ind på. Fordi øh, allerførst så vil jeg lige fortælle lidt om, hvad programmet vil handle om. Og jeg vil først lige komme ind lidt på de tidligere programmer. Hvad, hvad vi har lavet der. Eller hvad jeg har lavet der. Men jeg får jo hjælp. Så, øh, og så lidt om, hvad, hvad, hvad vil Whistleblower TV? Hvad vil det blive til? Øh, fordi det er klart, at øh, en af grundene til, at der også, øh, der også er gået over en uge, er fordi, at jeg har at jeg har måttet må, må, må tænke over, om jeg måske havde øh, bit øh, for stort. Øh, og, og der har jeg så øh, nogle planer. Det vil jeg også præsentere for jer. Og så vil jeg komme lidt ind på, øh, hvad jeg har smidt ind på siden, øh, her på, ja, igennem den sidste halvanden uge. Fordi der har ændret sig lidt, der er ikke blevet lagt så mange ting ind. Til gengæld er der blevet lagt nogle lidt andre, anderledes ting ind, og det vil jeg også fortælle lidt om. Øh, og det er jo blandt andet nogle whistleblowers øh, hjemmesider Som jeg har lagt op Jeg har lagt nogle forskellige whistleblowers ind øh, Som folk måske ikke nødvendigvis kender Og det kan der være en, en grund til øh, Jeg har jo tidligere snakket omkring den her elefant Der står i rummet Det går jo igen i de tidligere programmer Og, øh, og den skal vi lidt tættere på Og øh, så tænker jeg at, øh, at næste gang Måske bliver der hvor vi virkelig tager fat om, om elefanten men vi vil komme lidt ind på elefanten i dag, og I vil få afsløret, hvad elefanten er. Og øh, ja, så, øh, så lad os prøve at tage den derfra. Men altså i det første program, der præsenterede jeg jo, øh, bare hvad der lå på siden, kørte fra op. Øh, og det er jo fordi, at jeg på det tidspunkt havde en plan om, at, øh, at øh, Facebook skulle være platformen. Men jeg kan se, at det, det kan ikke... Øh, i det om, altså den måde, som jeg godt kan tænke mig, at, at tingene fungerer, blandt andet med, at tingene bliver liggende, øh, det fungerer ikke for mig. Så jeg skal have lavet en anden platform, og det er også derfor, jeg ikke bruger Facebook øh, til så meget, fordi at det, som jeg tror vil være øh, ja, i starten lagde jeg ud med at sige, at Whistleblower TV skal være en platform, hvor whistleblowers kan komme af med øh, deres historie. Danske whistleblowers. Og, og det skal det også være. Men jeg er nødt til at bygge det op, og øh, jeg kan ikke gabe over, øh, der er whistleblowers i det offentlige, der er whistleblowers øh, inden for det private, der er whistleblowers inden for medicinalindustrien, der er whistleblowers inden for alle nogle andre ting. Og, og jeg vil gerne koncentrere mig om det, som jeg har brugt snart syv år intensivt, men jo faktisk øh, ja, siden det startede, så vi, øh, har jeg jo været kritisk over for øh, krig mod terror, og det er jo der hvor jeg har min indgangsvinkel Og der hvor jeg kender en masse whistleblowers øh, Som jeg gerne vil bringe på banen Og det er jo det jeg har gjort igennem de sidste halvanden uge Inden på siden der har jeg lagt nogle whistleblowers ind Som jeg kan komme nærmere ind på Hvem er øh, I det sidste program Der lavede jeg så øh, mere sådan en historisk gennemgang Af øh, JFK øh, Hans liv Og om mordet. Jeg, jeg snakker ikke så meget om teorierne, men mere om det militære industrikompleks, og det er jo fordi, jeg mener, at det spiller enormt meget ind på selve... Øh, ja, den måde, som verden har udviklet sig på. Fordi verden gik i en helt anden retning efter øh, Kenneth blev slået ihjel der den 22. november 1963. Øh, og det var jo også i den forbindelse, at det var 50-årsdagen, at, øh, at jeg lavede programmet. Øh, og... Efter det, så kan man sige, så gik det, det amerikanske militærindustrikompleks industrikompleks, gik jo amok. Ikke? Det var i gang med Koreakrigen i 1950, og det, de havde startet Vietnamkrigen så småt øh, i 1954, og, og, øh, men den store militære invasion kommer jo under Lyndon B. Johnson i 1964. Øh, og, det, og det breder sig jo også, det er jo ikke kun i Vietnam det er jo lærers det er Kambodja øh... ja øh... så jeg så en film i går der hedder American Gangster hvor at de jo påstår et filmen at den bygger på en sandfærdig historie og hvis man graver ned i historien vil jeg også kunne se at jeg mener at det er læres, der der bliver brugt til uh... at sm smule heroin ud fra og det er jo det blandt andet han gør det er Denso Washington der spiller Hovedrollen i, øh, i American Gangster, og, og det, Denzel Washington gør, er netop at tage ned til, øh, i, i filmen præsenteret som Vietnam, øh, og fra amerikanske soldater til at smule øh, heroin hjem til ham, hvor han så starter sit de heroinmarked. Øh, der sker mange ting i den tid, som vi ikke rigtig helt måske forstår, og, øh, og meget få ved, Øh, selvfølgelig er der nogen, der forstår det, men, men, men meget, mange får at ved det, fordi det er ikke noget, vi lærer i skolerne. Vi får ikke de her ting her ved. Og det er jo en kritik også af mit eget fag, som skolelærer, øh, at der er nogle ting, som vi ikke kan få lov at undervise ungerne i, og hvis vi gør det, jamen så bliver vi sat i bås i den her tid, som værende konspirationsteoretiker. og førhen har man måske bare øh, været ham den småtossede historielærer, der kunne få lov til at gøre de her ting. Men nu lever vi en altså en anden tid. Vi lever i en øh, post-9-11-verden, hvor at øh, ting er overvåget, er, alle folk er bange, og øh, de er også bange for sandheden, og øh, sandheden, den, øh, den må man ikke sige til ungerne, man må ikke sige, jamen, det er rigtigt nok, at det amerikanske militær. de fragtede heroin hjem fra, fra, fra Vietnamkrigen, øh, det, det har man flere beviser på. Det må man ikke sige, så. Øh, men det er jo slet ikke det, vi skælder omkring, bare præsentere, at øh, hvad kan man sige, at, at det sidste program der kan man i hvert fald høre øh, JFK. Jeg har et problem med at få øh, de her podcasts her. <laughs> jeg bruger lige at ligge et program der hedder SoundCloud og SoundCloud vil kun lade mig uploade to timer af gangen. Og når jeg så uploader så forsvinder det gamle program. Så vil jeg gerne have lagt øh, programmerne ind på på YouTube. Jeg har fået øh, jeg har fået hvad hedder det noget plads hos en af mine kammerater, øh, hvor jeg så har har lavet en playlist, hvor nogle af de videoer, som jeg blandt andet skød den 7. november, hvor det hele jo nærmest, hvor jeg blev inspireret, så var der, der var en Whistleblower-konference inde på Christiansborg, og der skød jeg nogle videoer derinde med blandt andet Anders Kærgaard og, og Dorte Jensen, og, som er Whistleblowers, og så Bjørn Elmqvist, som øh, var advokat for Frank Grevel. Øh, dem kan man gå ind og se nu på, på, på YouTube, så så langt er jeg kommet. <laughs> men men jeg har meget på hjertet, men det der med, at få præsenteret på den rigtige måde, det er noget, som, som kommer hen ad vejen. Og så jeg håber bare, at I vil tage imod den her podcast, og så over med, at I ikke kan høre faktisk de to tidligere podcast, som jeg sidder og præsenterer nu. Men det vil man kunne gøre på et tidspunkt, og derfor bruger jeg tid på at snakke om det. Godt. Noget af det, som jeg også snakkede om sidst, det var jo det her med, hvordan det foregår med kritisk tænkning. Fordi... Øh i den her tid, hvor vi lever nu, øh, har man det med at pege fingre af alt, hvad der falder uden for diskurserne, som værende konspirationsteori. Og hvis jeg skal forklare, hvad diskurserne er for dem, der ligesom er nye, så er det ligesom, øh, kan man sige, rammer for hvad der er, det er et begreb, som en filosof, der hedder Michel Foucault, øh, brugte øh, i hans undersøgelser, i, i blandt andet, der hedder, der hedder Governmentality. Og i, Governmentality er en af en undersøgelse af, øh, hvordan regeringen kan styre store befolkningsgrupper. Og her snakker han blandt andet om, at der er noget, der hedder styring af selvstyring. Det vil sige, at man kan få individet til at styre sig selv, øh, og tænke i de baner, som man gerne vil have, de gør. Og der bruger han blandt andet et begreb, der hedder diskurser. Og diskurser er forståelsesrammer, som, som, som er... Inden for det, som er tilladeligt øh, eller plausibelt øh, inden for, for, for, for det samfund, man lever i. Så det der er sandheder. Øh, hvis man bevæger sig uden for diskurserne, så tænker man irrationelt. Altså man kan sige, ja, at det, det rationelle det det, det der, altså, man kan sige, jamen, det er rationelt, at, at solen står op hver dag, at øh, jorden drejer rundt om solen. Det er rationelt tænkning. Øh, hvis man så skal til at, at tænke irrationelt, det er måske nogle store Ting. Det var måske Okay, det, det er rationelt at tænke, at krigen mod terror, øh, den startede 11. september, og det gjorde den, fordi Osama Bin Laden og 19 flykapere de øh, angreb øh, verdens mest avancerede militær og fik held til, at øh, tre ud af deres fire fly ramte deres mål. Det er plausibelt. Det er, det er rationelt. Det er irrationelt at tænke, måske fandt det ikke sted på den måde, som vi er blevet fortalt, allerede der, så begynder tingene at blive irrationelle. Øh, og det, der bevæger man sig altså uden for diskurserne. Man bevæger sig uden for det, som er tilladeligt at tænke. Og det er det felt, som jeg gerne vil ind omkring, det her irrationelle felt. Øh, og det er der, hvor whistleblowerne også bevæger sig. Fordi whistleblowerne øh, præsenterer viden, som jo ikke er of, officiel øh, mainstream-viden. De går ind og, og afslører korruption eller... eller eller svindede løgne øh, inden for deres fag, eller den, ikke bare inden for deres fag, men inden for områder, som de kender til, eller har researchet. Øh, og det gør jo, at whistleblower-begrebet er et bredt begreb, men der er nogle whistleblowers, og dem vil jeg komme ind på øh, i det her program, som, som fortæller en anden, en anden historie end den officielle, øh, som vi får præsenteret gennem mainstream-medierne. Og så hvis man skal bruge det her begreb, diskurser igen, så kan man sige, jamen, og det er noget af det, som jeg vil angribe i dag, at 9-11, øh, der er der en historie, en officiel historie, den er rationel. Og så er det, som whistleblowerne præsenterer, det er irrationelt, og det, som de præsenterer, det bliver kaldt konspirationsteori, men er i virkeligheden whistleblowing. Øh, og så har vi øh, nogle mikrofonholdere øh, og andre folk selvfølgelig, inden for, for, for den rationelle ting, tænkning inden for diskurserne, som, øh, som hvad hedder det, øh, ja, som bare holder fast i, at den officielle historie er sand, øh, og, så er der egentlig, og så angriber nogen også, altså hvis man kommer med, med en, en anden virkelighed, som man tror på, så, så bliver man angrebet netop blandt andet med det her ord, konspirationsteoretikere. Øh, og, og hvis man vil høre mere om, hvordan ordet konspirationsteoretikere bliver brugt, så kan man jo se, nogle af de videoer, der er blevet lavet tidligere, og, og blandt andet også, ja, hørt de der programmer, der har været, ikke? Men øh, nu synes jeg, at vi skal prøve at, at, at kigge lidt på, hvad er det for nogle øh, personer, som, som jeg har bragt på banen i løbet af, af, hvad hedder det, øh, af den sidste halvanden uges tid. Nu skal jeg lige hoste sådan må jeg lige undskylde mig her. <coughs> og en af dem, jeg har bragt på banen, det er jo, øh, Annie Machon, tror jeg, hun hedder. Uh, uh, Annie Mærkern, M-A-C-H-O-N. Uh, og uh, hun er MI5-agent. Uh, og hun var faktisk ude før krigen mod terror startede og, og blæse i fløjten. Uh, og nu vil jeg gå over til at læse nogle ting op. Og det vil måske synes lidt irriterende for, for dem, der skal sidde og lytte til at jeg, jeg sidder og læser nogle ting op. Uh, men jeg tænker så... Så er det i hvert fald dokumenteret, og jeg skal nok fortælle, hvor man kan finde tingene. Øh, og så kan man sig selv øh, gå ind og læse dem, hvis man synes, at jeg er irriterende at høre på. Det kan jo godt være. Og så, øh, ja, altså det, jeg lige har, har gjort her, det er, at jeg har gået på Wikipedia for lige at se. Og, og jeg vil ikke anbefale Wikipedia som et, et, et fortrukket medie. I kan bruge det til overordnet... Øh, øh, definitioner og hvis I lige skal have lidt overordnet viden omkring en person eller en begivenhed, hvordan er den officielle forklaring omkring de her ting her. Men hvis I skal i dybden, og I skal ind og have fat i de kritiske tænkende mennesker, så er det ikke, så er det ikke i Wikipedia, I skal bruge. Men I kan bruge det til at navigere imellem begreber, som I ikke helt lige forstår. Og øh, hvis I lige vil have noget baggrundsviden om en person, så kan I også bruge det, og det har jeg så gjort her med, med Annie. Øh, og Annie, hun er født i 1968, og hun er tidligere øh, britisk efterretningstjeneste fra MI5. Øh, hun, er, øh, hun forlod øh, intelligence service sammen med en, øh, en af hendes kollegaer, der hedder David Shaler. Øh, og de blæste sig i fløjten i forhold til hvad de påstod, var kriminalitet inden for efterretningstjenesterne. Øh, og ved at gøre det, så forlod de deres karriere. Øh, og så tog de på en tur øh, hen over Europa. Øh, det gjorde de i august 1997. Jeg skal lige sige, at grunden til, at jeg hakker lidt i det, det er, fordi det står på engelsk, og jeg sidder og oversætter det her, mens jeg læser det. Jeg har læst det igennem før, men, men sådan er det. Der øh, tog de så på en tur i 1997 i august, og de levede i skjuligt år Og derefter så brugte de to år på at leve i eksil i Paris De har mange De har meget familie Støtter og journalister Der påstår at de er blevet troet Og nogle af dem er blevet arresteret Og er, puttet, er blevet stillet for en domstol De har fået dødstrusler Og de var annonceret imod dem På en mellemøstlig radiostation og så i 2005 udgav øh, hun så en bog, en øh, Mashon, øh, Spies, Lies and Whistleblowers, MI5, MI6 and The Shader Affair. Mm -hmm. øh, og den har jeg ikke læst og kender intet til den, men jeg kender noget til, til de ting, hun har sagt. Og, øh, og det er jo det, der er, det, det, det, der er det spændende. Det er, når der kommer de her personer inden for efterretningstjenesten, og der er mange af dem, og det vil måske komme bag på jeg ja, hvor mange af dem, der er i løbet af det her program her. Men nu starter jeg lige med hende. Øh, jamen, er de så konspirationsteoretikere? Altså, de har jo professionelle karriere bag sig, hvor de har siddet og arbejdet med efterretningstjenester. Øh, det arbejde, der har været, de har set efterretninger gå ind og ud, og, og hvor kommer de fra? Hvordan bliver de behandlet? Øh, Hvordan forholder man sig til de her efterretninger? Og, øh, øh, og nogle gange, selvom man måske tror, at øh, det her det er konspirationsteori, så er det måske meget godt lige at gøre op med sin frygt for, hvad kan de, hvad kan de fortælle de her mennesker, og så reelt lytte til dem. Øh, og det vil vi gøre nu her, fordi jeg har faktisk fundet et lille klip frem, og det, øh, ja, det, det, det var en 6 minutters tid, men, men hvor i 2010, hvor øh, Anne fortæller nogle ting omkring, hendes øh, øh, forhold til, ja, til efterretningstjenesterne, og til, øh, i, i forhold til blandt andet Gaddafi fortæller nogle ting, og, og, og, og 11. september fortæller nogle ting omkring. I, I forhold til de her kritiske ryster, hvad er det, man gør? Jamen, man kalder mennesker, som hende kalder man for, hvad hedder det, øh, dem kalder man for... for for ikke, Men nu kan vi lige prøve selv at, at høre, hvad der er, han siger. Og det klip, jeg har fundet, det hedder... Øh, det har jeg fundet på YouTube, det hedder X-MI5 øh, Annie Macken on 9-11 Truth. Øh. Let's uh, have the uh, beginning of the session with Annie Michonne. Please welcome Annie Michonne. Well, thank you very much for that. Uh, it's a pleasure to be back on a stage. I'm getting quite used to this now. It's great fun. Um, I'm not going to take up too much of your time this afternoon, because I know Ian's got uh, a lot of detail around all three of those attacks, which show um, a lot of mirror imaging uh, going on between them. Um, I really just want to reiterate a few things that I said last night. Um, start off by making the point that we are always tarred with the brush of being conspiracy theorists. Now, I'm sorry, I've worked on the inside. I've seen a number of these things going on. This is not a theory. This is fact. And the sooner that more people wake up to this, the better, because we can start affecting some serious change. Um, the things I just want to run over very briefly in terms of what we saw, I want to remention the Gaddafi plot. Now, this is the reason, as I said last night, that David and I went public, why we blew the whistle on MI5 and MI6. Um, it's also, I think, why they've gone after us, or certainly after David, quite so stringently, because he just knew too much about something that was too dangerous to be put out in public. Um, for those of you who weren't there last night, this is a case of uh, state-sponsored terrorism. Um, it's a case of a Western intelligence agency, which was MI6, the James Bonds of the, of the world, uh, going ahead and funding our terrorist enemies, Islamic extremist terrorists in Libya, in an attempt to try and assassinate a foreign head of state. And the story runs that in 1995, a Libyan military intelligence officer walked into the Tunis embassy and asked to see the MI6 officer based there. He said that he had a ragtag group of Islamic extremist terrorists, some of whom had known links to bin Laden, who were planning to try and assassinate Colonel Gaddafi um, and take power in Libya. He wanted funding from, M from MI6 in order to carry out this attack. They needed money for the very basics of the coup, the explosives, the guns, the uh, jeeps, the tents even. And MI6 went ahead and did this. They gave them in the region about $120,000 to go and try and assassinate Colonel Gaddafi. Now, this was an incredibly reckless thing to do in a very volatile section of the world. Um, It also doesn't make sense, because Gaddafi by this point had renounced his support of terrorism. On the other hand, of course, Al-Qaeda, as it's become known, um, was the new big threat as far as Western intelligence agencies were concerned. Anyway, the attack went ahead in early 1996, A bomb or grenade was put under the wrong car, part of a cavalcade that Colonel Gaddafi was driving in, and he obviously survived, but innocent people died. Not only the ones travelling in the car with the bomb, but also in the ensuing security shootout. So innocent bystanders standing there waving their Libyan flags as Gaddafi went past, died in the shootout. So these are innocent people. These are someone's family, sons, daughters, brothers, sisters. These are not collateral damage, which is what these people in the intelligence services would have us believe. The operation was also illegal under British law because MI6 didn't get permission of the foreign secretary, its political master. Without that permission, they are as guilty as you and I would be if we conspired to carry out the murder abroad. So on a whole range of different reasons, for a whole range of different reasons, um, we were disgusted with this attack. Uh, we went ahead and left MI5 and we went public with this. Um, the initial response of the government when David brought this information to their attention through a legal channel was to have David thrown in prison in Paris with a view to extradition, and also, of course, to at all costs avoid a public inquiry into this allegation. And They managed to do that by wheeling out the then Foreign Secretary, a man called Robin Cook, who is now dead, um, to appear on a high-profile political show in the UK called Breakfast with Frost on a Sunday morning, This was the day after. Well, this is the sorry, the week after the story appeared in the national press. Cook had had no time to conduct a proper inquiry, but he went on the show and categorically denied anything that MI6 had anything to do with it. He said that uh, there was absolutely no basis in fact to share allegations, and that it was pure fantasy. Now, subsequently, other information has come out into the public realm that proves what Dave said is true. There was a leaked document from MI6 that came out in the year 2000 showing precisely the attack, precisely the plot that David had talked about. Also, information has come out via the French intelligence services, pointing to the fact um, that there was a man called Abdullah Radwan, who was the person, the Libyan military intelligence officer, who went ahead and carried out this attack. He's subsequently been killed. Um, so this is manifestly not pure fantasy. But to this day, the Foreign Office will say it still is. And they expect to be able to get away with it. And of course, with the current form of government in the UK, they can. There is still no public inquiry. And now running through that very rapidly, um, and also sort of, there are a number of other cases of state-sponsored false flag terrorism that we saw, both in Northern Ireland, where MI5 employed agents to penetrate the IRA, um, and then allowed them to run amok, even to the extent of killing other MI5 and army agents to maintain their cover. It was completely immoral. Uh, there was also the case of, the, um, of Mossad bombing its own embassy in London in order to uh, shatter a Palestinian support network in London and to gain greater security around their embassy. So I'm just raising some of these issues really to highlight the fact that these are not um, isolated instances. Of course the intelligence services and rogue elements of the government will cover up for them, of course the intelligence services play dirty. Um, but we expect them not, you know, if they're going to do that, to a certain extent, at least to do their job properly and protect us. And certainly in the UK, we are not offered adequate protection by MI5 and MI6, as we saw with 7.7. They play fast and loose with our lives. We're just you know, collateral damage if we get caught up in a terrorist activity in our own countries. So this is part of a pattern. It's part of a power play on their part. And it's part of jobs for the boys. They want to ensure that there is always a state of perpetual warfare This is Orwellian, the Orwellian nightmare. They want to ensure that there is always an enemy to fight, so that they can get resources, so that they can have jobs for the boys, and keep the arms industry in business. And that's the real plan behind all these things. So, um, with that background in mind, I'd like to pass over to Ian, who's going to say a few words about the similarities behind the modus operandi of all these attacks. Thank you very much. Yeah. Det var Anne, Maschor og øh, skarpt ting hun siger. Altså at, øh, at efterretningstjenesternes arbejde er at sørge for at der er krig sådan, så drengene kan rejse ud og øh, der så er firmaer der kan tjene penge på krig. Uha. Uh øh, det er jo nogle hårde ord. Kan det virkelig være rigtigt at det, at det er på den måde at efterretningstjenester og også her i landet PT, politiets efterretningstjeneste forsvarets efterretningstjeneste Øh, hemmeligholder ting for at vi kan gå i krig øh, for ting så vi kan gå i krig og, øh, og for så at opretholde den her krigsindustri som, som vi var inde på i, i, sidste, i sidste podcast med GFK med et militært industrikompleks der udvikler sig frem til i dag øh, og det er selvfølgelig efter 2. verdenskrig også og, altså, vi kan ikke sprikke 2. verdenskrig over jeg har da Første Verdenskrig over. Så altså, vi er, vi er tæt på 100 år med krige, der bare har, har udviklet sig. Det, det kommer faktisk her med måneds tid. Så går vi ind i 2014. Og Første Verdenskrig startede jo i 1914. Så øh, ja, øh, der ligger noget, øh, noget at kigge på. Lang tids historie, hvis man vil prøve at forstå, hvordan sættes de her ting i værk. Øh, baseret på blandt andet øh, omkring 100 års historie ikke? Nå, men øh, det var jo øh, Annie der lig, ligesom var her, og, og, og vil man høre mere om Annie så kan man gå ind på hendes hjemmeside Using Our, Our Intelligence som er øh, hendes navn øh, a-n-n i-e m-a-c-h-o-n punktum c-h øh, så, øh, så kan man jo følge hende der. Øh, en anden, som jeg også gerne vil tage fat i, og som jeg også har smidt, øh, smidt ind her på, øh, på, hvad hedder det, på Whistleblower TV's Facebook-side, det er det er Colleen Rowley. Og Colleen Rowley er fra FBI, Federal Bureau of Investigation, over i øh, USA, og... Øh, hun har også en hjemmeside. Den hedder, den hedder også hendes navn. Øh, c -O -L -E, e n r o w l e y c -O -M Altså, ja. Men hvad hedder det? Øh, i, i, i, for, I forbindelse med det, øh, øh, så, så vil jeg gerne pege på... Et, det er faktisk længere tid siden, der blev blevet oversat et, et dokument, som ligger på... En hjemmeside, der hedder patriotsquestion Og øh, det var et, øh, et dokument, som, så vidt jeg husker, blev oversat til dansk i 2009. Og øh, jeg var på sidelinjen af de piger, der gjorde det. Jeg tror også, der var en enkelt fyr med ind over det. Øh, meget vigtigt dokument, som blev oversat til, jeg kan ikke huske, hvor mange forskellige sprog. Øh, måske omkring 20 forskellige sprog og frigivet samtidig. Og her i var der 41 efterretningsagenter og sikkerhedsagenter, som gik ud og sagde, at de ønskede en ny undersøgelse af, hvad der var sket den 11. september. Hos ikke? fordi er de konspirationsteoretikere, de her 41 mennesker, øh, ja, hvis vi tænker inden for diskurserne, øh, så er de konspirationsteoretikere, fordi i og med at de peger på, at øh, der er noget galt, så øh, så bevæger de sig uden for diskurserne, så mange vil opfatte dem som konspirationsteoretikere. Men i forhold til kritisk tænkende mennesker, som jo netop går ind, man skal tage tæt på kilderne som muligt, lytter til hvad der er sket, øh, lytter til hvad de har i historier, øh, bruger forskellige kilder til at sammensætte sit eget verdensbillede, jamen så er det jo, øh, er det jo legalt at lytte på dem her. Det, det er ikke noget, man får igennem TV2 og Danmarks Radio. Man er nødt til at gå uden for diskurserne, hvis man vil finde ud af, hvad der foregår her i verden. Og det er jo blandt andet også, som jeg har været inde på, fordi det her ord konspirationsteoretiker bliver brugt imod whistleblowers og er blevet brugt mod whistleblowers siden 1964, da Warren-kommissionen kom med deres konklusion på, hvem der havde slået John F. Kennedy ihjel og det var jo The Lone Gunman Lee Harvey Oswald som de konkluderede det var og hvis der var nogen der havde noget problem med den konklusion så blev det kaldt konspirationsteoretikere. fordi lad os lige break ordet ned hvad betyder konspiration konspiration betyder når to eller flere sætter sig sammen laver en hemmelig aftale og den fører de ud i livet det er en konspiration en teori er at man har en forestilling om at der er nogen der har gjort et eller andet ikke? kan man sige, den her, i den her forbindelse. Ikke? Så det vil sige, at en konspirationsteori er en forestilling om, at to eller flere mennesker står bag et eller andet, som de har holdt hemmeligt. Og dermed så kunne man sige, at når Warren-kommissionen pegede på, at det var en lone gunman, at der kun var en, og det var lige Harvey Oswald, så var det for alle andre mennesker, der sagde, nej, der er sket noget andet, en konspiration, øh, set i forhold til, til Warren-kommissionens øh, rapport, så var det konspirationer, de pegede på, og derfor teoretiserede de om, at nej, det kunne være CIA, eller det kunne være Lyndon B. Johnson, eller det kunne være nogle helt andre, der er også nogen, der snakker om, at det kunne være kubanere og sådan noget. Ikke? Øh, der var man altså nødt til at dykke ind, finde sin egen sandhed, og det var det, som jeg advokerede for os i sidste program. Hive nogle kilder ind, Sæt jer ned, vurdere på basis af jeres vidensgrundlag, jeres egen personlige logik, vurdere, at det her noget, som, som passer ind i mit verdensbillede, Og øh, det er en langsomlig proces, men I kommer bevidsthedsmæssigt længst ved selv at undersøge tingene, selv danne jeres meninger frem for at få plantet øh, meninger i hovedet igennem øh, presse, igennem, ja, det kan være aviser, eller, eller det kan være fjernsynsskærme i, i busser og tog. Øh, det kan være igennem fjernsynet, at, at her får man så en eller anden foruddannet mening, og den kan man så hoppe på, at jeg har jeg, hvad hedder han? Jeg har jeg, Hassan, at han øh, er han racist mod sine egne, eller er han ikke. Øh, det er meget sådan nogle skarpe ting, der er sat op, ikke? Øh, og de første sætter sig ned og lytter til, hvad manden han så siger. Nu sad jeg lige og sad deadline her for, forleden dag, med øh, men, øh, en ung journalist pige som går ind og, og prøver at, ja, nu skal vi ikke ind på den her, men, men, men prøver at fortælle ham, hvad han tænker. Og han prøver igennem 20 minutter at fortælle hende, hvad han tænker. Og, jamen altså, nogle gange så er det måske bedst, at man bare tænker selv frem for at fortælle andre folk, hvad de skal tænke. Og det var en, bare et, noget for vores aktuelle hverdag, som jeg lige er jo ind her. Øh, det sker hele tiden. Øh, og nogle gange skal man lige lade sig tilbage og så puste ud og så sige, okay, der er nogle folk, der ved mere end jeg gør. Lad mig lige prøve at lytte til dem. Og en af de piger, eller de kvinder, som i hvert fald ved mere end jeg gør, det er Colleen Rowley. Og øh, nu skal jeg til at læse op igen, og så håber jeg, at øh, ja, at, det, <laughs> at jeg kan få gjort det godt nok. Men øh, der står her i det dokument, som ligger ind på Patreon's Question 9-11. Og det kan I selv gå ind og google, hvis I vil. Så hedder, øh, hvis I skal op i adresse patriotsquestion911.com øh, øh, counterterrorism underscore veterans underscore danish.pdf så kommer det her dokument frem og hvis I ikke lige fik færdig adressen så øh, kan I google nogle af de der ord og så kommer den frem alligevel altså det, den er rimelig nem at finde Lad os tage fat på Colleen Rowley, for hun er en tidligere special agent øh, i Minneapolis Division Council 24-årige FBI-karriere. Agent Rowley blev udnævnt som en af Time Magazines 3 2002 Persons of the Year for at have afsløret FBI hovedkvarters forsøg på at spænde ben for at undergrave FBI's efterforskning i felten angående al-Qaida-aktiviteter i de sidste fire, op til fire uger op til 9.11. Den 21. maj 2002 sendte Agent Rowley et 13-sider langt brev til FBI's direktør Robert Mueller, hvor i der stod, faktum er, at nogle figurer i FBI's hovedkvarter hvis job det var at øh, assistere og koordinere agenterne i marken, der havde med terrorbekæmpelse at gøre, og som også skulle sørge for at anskaffe og benytte fisa og så teoretisk set havde adgang til mange flere informationer end agenterne i marken, øh, fortsatte på næsten uforklarlig vis med at spænde ben for at undergrave Minneapolis-agenternes nu desperate bestræbelser på at få en visa rendtagningskændelse længe efter at de franske efterretningsvæsen havde lagt sine informationer frem, og den sandsynlige årsag blev klar. Hovedkvarterets personale bragte de mest latterlige spørgsmål på banen, i deres åbenbare forsøg på at undergrave den sandsynlige årsag. Da Minneapolis-agenterne i et desperat forsøg på at omgå FBI-hovedkvarterets obstruktion underrettede CIA's counterterrorist center CTC direkte, fik Minneapolis-agenterne en reprimande fra FBI-hovedkvarteret for at underrette CIA uden FBI-hovedkvarterets behigelse. Jeg ved, at jeg ikke burde lave sjov med så alvorlig en sag, men der er blevet joket om, at centrale personer i FBI's hovedkvarter måtte have været spioner eller muldvarmer. For eksempel Robert Hansen, som faktisk arbejdede for Osama Bin Laden. Disse centralt placerede personer undergravede Minneapolis-agenternes arbejde i allerhøjeste grad. I et interview fra september 2005 udtalte Colin Rowley, jeg tror, jeg lavede de første alvorlige buler i forsvarets skjold som igennem 8,5-9 måneder havde holdt på, at 9-11 ikke kunne have været forhindret. Vi havde accepteret, at 9-11 ikke kunne have været forhindret. Og se det i bagspejlet, og så kom der, kommer der lige noget insider her om Condoleezza Rice, som sagde, at ingen kunne have forestillet sig, at nogen ville flyve fly ind i World Trade Center. Det sad hun og sagde over for 9-11 kommissionen. Så det var lige en insider her. Og da hun sagde det, Øh, så hun selvfølgelig bort fra for en hel del. Øh, man kan hende lov til at slippe godt fra det. Hun så bort fra det faktum, at der havde været to-tre tidligere episoder, hvor nogen forsøgte at flyve ind i bygninger, forsøg på at overtage cockpittet. Vi noterede også det faktum, at den ansvarshavende øh, fra Minneapolis FBI-kontoret i et skænderi med FBI, hovedkvarteret den 22. august 2001, advaret, denne Sakarajas Musawi er en fyr, der kunne flyve ind i World Trade Center. På trods af Agent Rowleys højt profilerede viden og indgørende kendskab til FBI's hovedkvarterets forsøg på at forhindre efterforskningen af Al-Qaida's relaterede terrorhandlinger i de fire uger op til 9-11, interviewede 9-11-kommissionen aldrig. Kommissionens fulde og komplette redegørelse for omstændigheden omkring terrorangrebet den 11. september 2001 indeholder ingen henvisninger til ens påstand om, at FBI hovedkvarteret fortsat foretager det på næsten uforklarlig vis med at spænde ben for og undergrave FBI-agenternes terrorbekæmpelse. når en kommissionens rapport nævner kun indirekte Agent Rowley i en enkelt, øh, en enkelt fodnogel. Og ja, se, det var Colin Rowley, som jo var ude og whistleblow meget tidligt i forhold til, at man havde ikke havde forsøgt at forhindre de her ting her. Og der er jo de her forskellige to teorier, hvis man, hvis man skal gå ind omkring Øh, en historieprofessor øh, ned fra Schweiz, der hedder Daniel Gansler, øh, så snakker han jo om det, der hedder mihop og Lihop-teorierne, og det vil sige Made it happen on purpose og Let it happen on purpose-teorierne. Det vil sige, at der er nogen, der har teorier i forhold til 11. september, at man lod det ske, eller at man fik det til at ske. Og det er altså hop teorien det er Made it happen, at man fik det til at ske, Lihop-teorien. Det er let it happen, at man lod det ske. Og der er jo forskellige teorier omkring de her ting. Men en af de ting, som man kan sige, Colin Rowley ligesom var ude i hvert fald at sige, det var, øh, at, at, øh, at der, var, øh, der var nogle efterretninger, man ikke lyttede til. Og der kan man jo så gå ind omkring hele Able Danger-programmet. Men det skal vi måske ikke lige gøre her. Øh, men der er jo også en... en, en, en en officer, der hedder Anthony Schaefer, som har skrevet en bog her. Og, og, øh, der er meget, som danskerne ikke får at vide omkring de her ting her. Og nu prøver jeg bare at tage en lille smule af det, fordi vi er nødt til at tale så stille og roligt som muligt, som vi nu kan, så alle kan følge med. Og så håber jeg også, at folk ser det her podcast som en, en, altså en hjælp til, hvordan kan man gå ud og søge mere information. Fordi de her to, som jeg har bragt på banen, er jo ikke de eneste. Jeg har også lagt, øh, lagt hvad det? Jeg har også lagt en, en hjemmeside ind, der hedder Boiling Frogs, øh, som FBI tidligere FBI oversætter oversettere Edmonds, står for. Og Cipollettmanes øh, blev altså fik den her over der kan man sige. Hun måtte ikke udtale sig om, om, om de ting, som hun havde oplevet. Og en af de ting, som hun bragte på banen, da hun så endelig kunne få lov til det. Og nu taler jeg lidt ud fra hukommelsen, fordi jeg sad faktisk med de her ting her, øh, da de skete. Og, og jeg, jeg lyttede til hendes... Øh, den kom på YouTube. Øh, så jeg lyttede til hendes vidneudtagelse, som vi jo havde ventet på i flere år på det tidspunkt. Øh, og her fortalte hun blandt andet, at, øh, at FBI samarbejdede med Osama Bin Laden helt op til 11. september. Og hvad? Altså, kan man lige... Det er jo slet ikke noget overhovedet... Øh, inden for diskurserne, inden for den officielle forklaring, øh, at Osama at hun skulle samarbejde med, med FBI, men det hævder hun, og så må man jo så prøve igen at sige, at har hun ret, har hun ikke ret, øh, lytte til hende, og, øh, og igen har hun den her baggrund, at øh, hun, hun taler farsi øh, og, og engelsk, og, og, og har, har farsi af det iranske sprog, og, og hun taler også tyrkisk, Øh, så hun har siddet som oversætter og oversat nogle af de her ting her. Ikke? Øh, kort kan man sige, at står der lidt om hende i, i det dokument, som jeg pegede på før her, at øh, står der står blandt andet her, ni FBI-veteraner øh, var blandt de 25 veteraner fra militæret, efterretningsvæsenet og efterforskningsorganerne, der underskrev overnævnte brev den 14. september 2004 til kongressen, hvor i de anfægtede nein kommissionens kommissionsrapporten øh, og anmodet om en ny undersøgelse af NANLEM. Og så står der her, at Sibyl D. Edmonds, vidnede for NANLEM-kommissionen, tidligere speci specialtolk, har oversat i forbindelse med kontraterror- og kontra-efterretningsoperationer i FBI. Uh, hun, Gunther, hun har grundlagt og er præsident for National Security Whistleblowers Coalition. Uh, og hvis I går ind på Whistleblowers siden på Facebook, kan jeg også se, at jeg har lagt... Øh, hun har øh, forsøgt at lave noget nyt. Sådan nogle video podcast sammen med, med Corbett, som jo laver Corbett, øh, Corbett Report. Og øh, de har, altså, Corbett fik hende til at love, at det skal på YouTube, de her ting, der kom. Så koster det ikke noget. Og, øh, og øh, det kan man så sige, det er jo det, som der er med de her whistleblowers at de har, været, de har været nødt til at tjene penge på deres historie, at de har været nødt til ligesom... De gik for noget job ude i... i øh ja, de, de har jo brændt deres karriere af, ikke? Og øh, som mange whistleblowers oplever, øh, som jeg også føler selv som whistleblower øh, i forhold til, til mit eget skolefag, jeg kan ikke få lov til at sige de ting, som, som jeg ved, der går i dybden, ude i skolen, altså øh, uden at blive kaldt på for forældre efter mig, så går også kollegaer. Øh, vi kan ikke få noget job, hvor vi kan være os selv, så vi er nødt til at skabe vores egen ting, og det er jo også det, som til TV er et forsøg på, det er ligesom at skabe mit eget, fordi jeg stoppede jo med at arbejde som lærer her op til sommerferien, og det vil sige, det er snart en års tid siden. Øh, og øh, ja, så må man jo så prøve at se, fordi Ja, skal man løbe ind i det samme nu, der er også kommet en skolereform, altså det, der, der er mange ting i vejen kan man sige. Øh, hele skolerne Jeg er heller ikke lige min kop te, Og øh, jamen så må man prøve at skabe noget andet, og det er jo det, som de også gør. COPBed Report, ham kan man gå ind og, og støtte blandt andet ved at købe hans... Øh, hans, øh, ja, Han udgiver sådan en dvd med, med alle hans øh, rapporter på, ikke? og han udgiver cirka en rapport en gang om ugen. Øh, og så, hvad hedder det, Cybill Edmonds, jamen, hun har skrevet en bog, der hedder for eksempel, øh, han har skrevet en bog, der hedder The Classified, Classified Woman, tror den hedder. jeg har jeg ikke læst den. Og øh, øh, prøver selvfølgelig også at tjene penge over Boiling Frogs, og det er, altså det er en anden måde at, at, at, at sige, jamen, kan man sige, det er nærmest professional whistleblowing, fordi de her mennesker har noget, som, som de jo gerne vil, vil med. Og, og en af de ting, som jeg jo blandt andet også har gjort, det er, at jeg har stået for øh, sammen med en kammerat har stået for en, en kritisk øh, nyhedsportal, som hedder Verden version 2, og øh, uden at sige for meget om, at den, den er ikke aktiv længere, og, og øh, det skyldes blandt andet, at der var, der var lagt en masse forhindringer i vejen for os, men også udviklede vi os, og, og alderen er rejst til Norge, og jeg står alene med tingene, og så det stoppede sådan omkring 2012, kan man sige men, men en af de ting som, som jeg der, altså, man kan sige, artiklerne ligger derinde der ligger jeg tror, omkring 400-500 artikler man går ind og Men jeg vil anbefale at man bruger øh, søgefeltet oppe i hjørnet eller man bruger index nede i bundet fordi hele den der brugervenlighed vi havde sat op med øh, drop down menuer og sådan noget det er desværre forsvundet øh, men vi har fået genskabt artiklerne og en af de artikler man kan finde var en artikel jeg skrev øh, lørdag den 28. august 2010 Øh, som hedder Castro Bin Laden er agent for USA tidligere FBI agent siger det samme og, og, og der gør jeg bare nu skal jeg ikke læse artiklen op men, man kan jo selv ind og se det men der går jeg jo en det der er, er i det er at Fidel Castro har været ude at sige at, øh, at, man, at FBI samarbejdet med, med, med USA eller at, at Osama Bin Laden samarbejder med USA og det blev han så i den danske presse Øh, op til at være sådan lidt tosset over at sige. Det der var det sjove af det hele var jo, at hans udtalelser faldt helt i tråd med Sibu Edmunds udtalelser, øh, som også øh, sagde, at Osama Bin Laden var en øh, agent under de amerikanske efterretningstjenester øh, og det artiklen så gør, det er at den så ligesom går ind og bakker op om at, at Castro i hvert fald ikke er den eneste der har sagt de her ting her der er også link til Boiling Frog, og der er link til, kan man sige, en dokumentar, der hedder Dræb, Dræb budbringeren øh, som, som handler om Sibul Edmundsen. Øh, ja, den hedder så ikke Dræb budbringeren men, men den, den må man oversætte det til engelsk. Jeg kan ikke lige komme på, hvad den hedder på engelsk. Det står bare herinde. Men, øh, jo, den hedder Kill the Messenger selvfølgelig. Ikke? Øh, men, men altså, Prøv at under, undersøge, hvad er det er for nogle ting, hun siger. Øh, og når vi så ligesom, kan man sige, øh, har taget et Edmund, som, som er en vigtig bræk i alt det her, som peger på, at, øh, at, at Osama Bin Laden og måske ikke bare Osama en Laden, som både nede i en eller anden jordhul jamen så er det, synes jeg, det er spændende også at tage fat i, i, i en... I en whistleblower, som jeg også har kort har frem ikke hvad han har været inde at sige omkring øh, 11. september, men været inde, øh, altså han var jo i Danmark i 2009 i forbindelse med Frank Greve, som jo afslørede øh, løgnen omkring, at der var masseudlæggelsesvåben i Irak. Afslørede han jo i 2004, øh, han var major i, i forsvars Efterretningstjeneste og afslørede dokumenter, der viste, at man godt vidste, at Saddam Hussein ikke havde masse, masseudlæggelsesvåben, og for det kom han jo i fængsel. Øh, det er jo det, der sker, desværre, for whistleblowers, øh, de, de var i fængsel. Øh, og så i den forbindelse, så er der jo så i USA stiftet en pris for whistleblowers, og den pris fik blandt andet øh, Frank Grevel i 2009, og i den forbindelse var Ray McGowan her i Danmark. Blandt andet var han på deadline, DR's deadline og lavet et interview, Øh, hvor de fortalte, at, han havde, at Ray McGowan havde været øh, CIA-agent under, under syv præsidenter. Øh, så lige to sekunder. <coughs> så det, øh, det, man ligesom kan sige, det, og nu, nu vil jeg læse noget op igen, det er, at Ray McGowan er også en del af de her agenter og sikkerhedsagenter og militærpersonale og... Altså der er rigtig meget, men det tager vi ikke lige fat på nu her. Nu koncentrerer vi os om de her. Det vil blive fem mennesker, og vi, det er nummer fire her. Så vi, vi ser lige på, hvad er det egentlig, at Ray McGowan, han er for en fyr. Og der står her i det samme dokument, som jeg har henvist til tidligere, uh, counterterrorism, uh, eller fra pages Christian 9-11, counterterrorism, wetlands, danish. Uh, der står, at syv forhenværende CIA-medarbejdere har kritiseret den officielle forklaring på 9-11 alvorligt og krævet en undersøgelse. Der er ganske enkelt tale om cover-up, 9-11-rapporten er til grin. Udtaler Ray McGowan med 27 år i CIA med baser og chef for National Intelligence Estimates gennem 1970'erne. Der var en helt række uh, ubesvarede spørgsmål, og grunden til, at de forbliver uh, ubesvaret er at Bush-administrationen ikke vil svare på spørgsmålene, sagde Ray McGowan. Uh, McGowan, der også har grundlagt uh, VIPS, Veteran Intelligence Professionals for Sanity, er en af de mange, der har underskrevet den før omtalte begæring om en ny undersøgelse af 9-11. I løbet af sin 27-årige karriere i CIA stod McGowan for den personlige efterretningsorientering af præsidenterne Ronald Reagan og George Herbert Walker Bush, deres vicepræsidenter, udenrigsminister, joint chiefs of staff og mange andre højtstående regeringsembedsmænd. Da McGowan gik på pension i 1990, fik han tildelt CIA's fortjenstmedalje og modtog et anerkendelsesbrev fra daværende præsident Herbert Walker Bush, eller George Herbert Walker Bush. i medaljen i 2006 i protest mod George Walker Bush administrations accept og, henvendelse, og anvendelse af tortur, øh, Og det er de to, Bush, far Bush og, og søn Bush. Øh, I sin anbefaling af bogen 9-11, an, an American Empire, øh, colon, op. Oh, den tager vi lige igen. I sin anbefaling af bogen 9-11, an, an American Empire, Intellectual, Speak Out, redigeret af David Gray Griffin og Peter Dale Scott, skrev, skrev McGowan, Der har længe været klart, at Bush-Cheney-administrationen kynisk udnyttede angrebet den 11. september for at fremme dens imperialistiske planer. Men denne bog konfronterer os med beviserne for de endnu mere foruroligende konklusioner, at angrebet den 11. september var iscenesat af den administration selv, netop for at, kunne, udnytte, øh, for at kunne udnyttes på den måde. Hvis dette er sandt, er det, kun, er det ikke kun det faktum, at baggrunden for at angribe Irak var baseret på en løgn, som Downing Street-dokumenterne beviser, så er sagen den, at hele krigen mod terror er baseret på et bedrag. Således bliver den amerikanske befolkning, faktisk hele verdensbefolkningen, i denne bog konfronteret med en sag, som er vigtigere og mere akut end nogen anden. Jeg giver denne bog, som på ingen måde kan negligeres som paranoid-konspirationsteoretisk fabulerende. Min allerhøjeste anbefalinger. Ray McGowan er selvfølgelig så ikke den eneste til at, at, at snakke omkring de her ting her. Øh, og øh, han er bare en hard hitter, fordi at øh, han har været med i, i, i så lang tid. Og øh, Jeg vil anbefale folk at gå ind og kigge på, hvem er Ray gå ind og Søg på øh, Google, Ray McGowan, 11 øh, whatever, øh, War on Terror, Øh, og, og ja Jeg bruger selvfølgelig også nogle engelske udtryk øh, Både på, på, på min side og, og på den her side og, og, og Det er desværre den måde Man må research på hvis man, hvis, man, hvis man vil dykke i dybden Med nogle ting Så er man også nødt til At, øh, øh, at, at, at beherske engelske sprog Og dykke ned i, i nogle af de ting Som, som de engelsktalende mennesker siger øh, Og det var blandt andet det Som Verden version 2, var, skulle gøre det var at præsentere noget af det på dansk øh, så, så dansktalende også kunne være med i hvad er det egentlig, der foregår øh, og siden der er der jo kommet masser af andre hjemmesider som, som man kan bruge øh, men vil man selv ind også og, og kigge på de her ting her så er man altså nødt til nogle gange at flekse øh, imellem dansk og engelsk øh, for at få det hele med for det hele med det kan man ikke, fordi så meget er der efterhånden. Ikke? Men, men øh, vigtige ting, der ligesom bliver sagt, øh, og ja, det var Ray McGowan. Han kan man, øh, som sagt, finde et lille klip med en lille video inde på på, øh, på YouTube, men også, jeg har linket til den inde på, på Whistleblower TV, hvor han er i deadline, og han, han sidder og, og, og, og snakker om, om nogle af de ting, som som han har været med til, men han går ikke i dybden, han kommer ikke ind omkring, når han længder. Og det er jo det her med, som jeg, har, som jeg har prøvet at illustrere før, at når man er på dansk tv, så er der en, en, en elefant i rummet. Ikke? Og, og, og Catherine Gunn og Lawrence Wilkinson, som, som lige har været her nu, i forbindelse med den film, der hedder øh, Bush, øh, Blair, få Bindestræk, Kristmaskinen, tror jeg den hedder. Øh, der, har de jo, altså, der, der var de jo også på deadline. Ikke? Og, og, og, og Catherine Gunn nævner Sibyl Edmonds, men, men Martin Krasnik, som, som kører det her interview, er jo helt tavs. Og det tyder jo på, at der er noget, vi ikke må snakke om. Ikke? Og det er der altså. Og den sidste kan man efterretnings-whistleblower, efterretnings -whistleblower, som jeg vil hive frem i den her omgang her, hun hedder Susan Lindauer, Uh, og uh, der har jeg lagt et, et klip ind uh, på hvad hedder det uh, på Facebook uh, på, på Facebook siden som hedder former CIA asset details government attempts to censor truth about 9/11 kommer Iraq wars uh, og det er jo fordi at hun er jo spændende fordi hende har man også prøvet at lukke munden på og det fortæller hun netop i det her klip og det er jo så er det svære på, på på engelsk, det her klip her, men, men, men man, hvis man er engelsktalende, så, så kan man jo så prøve at se, om, om tror jeg på det, hun har, altså det, det, hun har sagt, det, hun gør i det første, det første del af, af en lang række interviews, øh, er jo at, at gennemgå, hvad står der om hende på Wikipedia, og er det sandt, så, så hvis man kan, så kan man jo sætte sig ned, og lytte til det her klip, og så får hendes historie omkring, hvad der er sket. Eh? Jeg kan bare sige, at kort står der en præsentation her. Det kan være, at jeg skal tage den på engelsk, for at jeg ikke skal sidde og oversætte det, fordi det er længere. Men jeg kan sige her, at der står en præsentation af, af, for programmet her. står der, at Susan Lindauer, 49, was the first woman and the second non-Arab American to be charged with violating the Patriot Act, was arrested on March 11, 2004 by Federal Bureau of Investigation, FBI, Uh, and charged with acting as an unre unregistered agent of foreign government, accepting $10,000 uh, from the Iraqi intelligence service, and accused of meeting with an FBI agent posing as a Libyan. She was locked up for one year at United States Prison Federal Medical Center, Tarswell in Texas, without trial or hearing, and threatened with indefinite, detention and forcible drugging to shut her up. During her incarceration, she won the right to refuse forced antipsychotic medication, which the United States Department of Justice, Justice claimed would re, uh, render her competent to stand trial. On January 16, 2009, after nearly five years of being under indictment with no conviction of guilty plea, the defendant, as a Department of Justice dismissed all charges. Og øhm, ja, det kan, man, det kan man igen dykke ned i, hvad er det for noget, de her mennesker, de fortæller. Og har man så mere mod på det, jamen så er det jo, ind at have i det dokument, som jeg, jeg har refereret til, som hvis, hvis I søger på Google, bare søger på. 41 amerikanske tidligere sikkerhedsbindestreg og, sikkerheds og efterretningsbindestreg folk anfægter den officielle redegørelse for nogle 11 så burde det altså øh, dukke op her. Og jeg kan se, at det, at, at, altså, det er Allan i sin tid. Fra Pacebook Questioner 9 der har samlet det her. Og så er der så tre danskere, der har oversat. Og i virkeligheden så vil jeg så næ vil hellere næste gang komme ind på, hvad er det blandt andet, af de her tre mennesker, som har oversat det her, har været med til... Øh, fordi de er jo også på sin vis whistleblowers, øh, men bliver kaldt konspirationsteoretikere. De her tre, der har oversat, det hedder Pernille Grumme, Torben Lagerberg og Kristine Chris, øh, eller Krisi. Øh, og øh, jeg er glad for at i hvert fald, at to af, to af dem kan jeg kalde mine personlige venner. Øh, og Torben kender jeg igen. Øh, det her forløb, jo, hvor jeg også snart runder øh, syv år øh, af, af meget kritisk, øh, fokus på de her ting her men, men jo har været imod krig mod terror siden den gik i gang altså og, øh, jamen så, så, så, så, så hvis man vil ind og kigge på, på noget af det der er, så, er, er dybden i det her og som er elefanten i det her elefanten i rummet, jamen så er det altså øh, sådan et dokument som det her, som man vil øh, kunne få meget ud af der er andre øh, guldkorn, som jeg slet ikke har, har nævnt. Der er blandt andet øh, Major General Albert Stubbein, som den tredje, som, som, som er, hvad hedder det, ja, ikke fantastisk, øh, og som man også kan finde på YouTube, og som man også kan gå ind og søge på. Øh, og, og hvis man så går ind på patriotsquestion 11com vil man også kunne finde hundredvis af efterladte. Øh, og hvad hedder det og tusindvis af, af, af folk, fagfolk, som går ud og anfægter den officielle forklaring for 9-11. Og er de, alle de her mennesker, er de konspirationsteoretikere? Eller er de whistleblowers? Jamen, i min verden, der er de whistleblowers. Og det er jo en af de ting, som, som whistleblower-tv skal være med til at kunne bringe på banen, skal kunne, kunne prøve at hjælpe folk med at forstå, det er, at det ikke er ikke emnet, der gør folk til whistleblowers, men det er selve... Hvad kan man sige? Det er det, det, det selve det, at du går ud og bryder tagsæden. Og så er der jo altså et puslespil der skal lægges og hvis de her folk siger de samme ting, kommer fra de samme efterretningstjenester, siger de samme ting, er der så måske noget om det, når nu man historisk set ved, at regeringer, de lyver jo for befolkninger, medier fordrejer historier, for historier, Øh, jamen vel vi så Hvis vi skal være de kritiske tænkende mennesker øh, Og hvis dem der gerne vil vide Hvad der egentlig foregår Fordi det her det er ikke for alle Der er nogen der gerne bare vil stikke hovedet i jorden øh, Som strussen ned i sandet og, og blive i deres komfortzoner og, Jamen den lader, la lader vi være for en tid nu her Fordi jeg vil hellere lave radio For jer der Der forstår at der er noget galt Som gerne vil, vil lære noget mere omkring de her ting her Prøv at, at, at drage Øh, fordeler af nogle af de erfaringer Som, som jeg har øh, og Altså Kan bringe på banen øh, Og det er jo altså at der, der Ikke bare er øh, Konspirationsteoretikere øh, Men at der er whistleblowers Og dem må I forholde jer til Hvis I vil dykke ned i de her ting her Og det er vil jeg sige essentielt at dykke ned I 11. september Fordi 11. september har præget vores verden lige siden øh, at det skete, og nu kører vi på 13 år, går man ind på Whistleblower TV og kigger, så vil man kunne se, at mange af de ting, jeg, de, de øh, artikler, jeg har delt, er i forhold til noget af det, som, som Snowden jo har været inde på omkring øh, NSA, National Security Agency, hvordan de overvåger folk. Og der vil jeg sige, at var, var man bevidst omkring de her ting her, havde man nu gået ind og kigget på, hvad Patriot Act åbner op for, øh, terrorloven åbner op for, øh, så vidste man jo godt, at man var overvåget. Ja, jeg har vidst det i mange år. Snowden, han er bare blevet, måske sige, mediernes øh, Jeg er ikke sikker på altid, at øh, altså, når folk får taletid i medierne, så er der en skjult agenda, tror jeg. Det, det er et lille pejlemærke, jeg har. Hvorfor alle de her 41 sikkerheds- og efterretningstjenester ikke har været på forsiden af Ekstrabladet, eller information, som kalder sig kritiske. Øh, hvorfor har de ikke været det, men Snowden har? Ikke? Øh, og, og, og Wikileaks har. Jamen det gør en, en person som meget skeptisk, og så må I kalde mig paranoid. Øh, nogle gange er det, er det lidt sundt at være paranoid i den her verden, og ikke bare acceptere det første og, og bedste historie, man bliver fortalt. Øh, og ja, det er jo den natur, jeg er. Øh, og det er der, jeg håber, at der så er nogen, der kan drage fordel af nogle af de erfaringer, som jeg har gjort mig, øh, og derfor laver jeg det her Whistleblower-radio, øh, som det nok mere kommer til at blive frem for Whistleblower-tv. Øh, selvfølgelig vil jeg stadig lægge nogle videoklip ud, men, men jeg håber, at det bliver præsenteret i, i den her playlist, som jeg fortalte om før, som, som, ligger, inde på, øh, som ligger inde på YouTube, og, og, og så kan man så gå ind på whistleblower TV på, på Facebook og, og, og se nogle af de her ting være præsenteret. Det vil jeg nok fortsat med at præsentere de ting, jeg, jeg laver. Men, men, men, men jeg har måske ikke så meget lyst til at være øh, sådan en nyhedsportal, ligesom jeg var derfra, vi startede vel i 2009 kører kørte frem til 2012, øh, hvor vi præsenterede engelske øh, nyheder, øh, omskrev dem til danske og researchede og... og, og og prøver at, at præsentere, som ordet, eller hjemmesiden jo siger, Verden version 2, en anden, en anden version af, hvordan verden ser ud. Øhm, der har jeg måske bevæget mig lidt videre, og så vil jeg måske hellere bare lave radio for jer, der, der, der ved, der er noget galt. det øh, Fordi man har nu i så mange år, hvis man bevæger sig ind i nu skal jeg prøve nu at se det her, og nu skal jeg væk dig, og nu skal du sådan og sådan. Og det har man jo også... Gjort i stor stil, det er slet ikke det, men man støder bare ind i rigtig mange mennesker, som modarbejder en. Og jeg, har måske, altså, jeg er jo så sikker på de ting, som, som man nærmest kan blive. Så, så for mig er det jo et liv, der former sig i den her retning. Og, og måske har jeg ikke brug for så meget modgang mere. Øh, men mere brug for bare at, at orientere og oplyse jer, som, som sætter pris på det arbejde, man laver. Og det vil jeg godt slutte af med igen at sige tak for, at der er sgu nogen, der, der, der følger ens øh, arbejde, som, som kommer med kommentarer. Det, det er også det, jeg håber, at, at I måske vil gøre øh, lidt... i for, for noget, Det, jeg savnede lidt i forhold til, til den forrige podcast, det var noget konstruktiv øh, kritik. Øh, ikke bare, det er godt, eller det her, det, det er dårligt, eller... Men, men at man går ind og siger, de der elementer, de er gode, de der ting, de, de er dårlige, så vi sammen kan skabe et, et, et, et, et medie, som som vi kan holde ud og høre på. Der var en, der sagde sidst, at, eller skrev i forbindelse sidst, fordi jeg prøvede lidt at hive det ud af ham, og, og, at, at, der, at der var for mange indskudte sætninger. Og er det det, som er, at folk mener, at der er for mange indskudte sætninger, jamen så, så er det det, jeg må forholde mig til. Er der ikke for mange indskudte sætninger? Fordi der har jeg hørt andre, der siger, jamen, de kan godt lide, at jeg starter ud på et punkt og så bevæger jeg mig ud omkring et eller andet hjørne, og så vender jeg tilbage til det samme punkt, og så fortsætter jeg sådan igen. Øh, og det er jo sådan, som så min egen hjerne fungerer, fordi det der med, at redianerne går hen, det er der, hvor man associerer lige pludselig til et eller andet, og så bliver man lige nødt til at fortælle den sidehistorie, og så kan man gå videre, for at ligesom at nuancere tingene, og, og, øh, og det er også den nemmeste måde at gøre det øh, for mig på. Øh, selvfølgelig har jeg en rød tråd igennem tingene, øh, men at, at det bliver taget sådan lidt. Vi tænder en knap, vi slukker en knap, og så, øh, så kører den bare videre. Øh, men hvis det er for forvirrende for jer, øh, som lytter, jamen så skal jeg gøre noget ved det, fordi mit formål bliver, er jo at, at oplyse. Og, og så går det jo ikke, at jeg anlægger mig en fasong, som er for forvirrende, eller hvor jeg snakker for meget, eller hvor jeg måske skal gøre et kortere. Så giv mig noget konstruktiv kritik, hvis I vil. Skriv nogle kommentarer. Øh, hvis ikke vi står offentligt frem, så send mig en, en besked uh, ind på Whistleblower TV. Uh, kan I bare lægge en besked, og så, uh, så tager jeg selvfølgelig dem ind. Og uh, ellers så håber jeg, at I har kunne få lidt ud af det, som jeg har fortalt her om, om, omkring efterretningstjeneste Whistleblowers uh, i CIA, FBI, MI5. Uh, og måske har fået blod på tanden og har lyst til at høre lidt mere på det næste podcast, som jeg forestiller mig vil komme til at handle om selve 11. september og de ting, som jeg ved rigtig meget om, og så kan vi bare sætte den på autopilot, og så kan jeg bare snakke, men øh, men det, ja det bliver næste gang, så øh, ha en rigtig god øh, ja, nu er vi gå ind i december, så der er nogen der holder jul, og øh, ha en god måned og øh, husk, at julen går ikke ud på at købe Hong Kong Plastik, og for kinesiske slavearbejdere og hendes som Maoist tøj fra børnearbejdere. Øh, julen går ud på at hygge sig med sin, øh, sin, øh, sin familie øh, for nogen at få noget god mad og øh, være nærværende. Og øh, hvis ikke man tror på alt det her med Jesus og, og alle de her historier her, så øh, kan man måske bare have det rart med at hygge sig med sin familie og, øh, og sætte sig ned og, og spise noget god mad. Øh, og på den måde kan man være med til at acceptere, at folk har forskellige trosretninger, forskellige, øh, ritualer, og øh, ja, det, det er jo bare hyggeligt, at de, de vil have det. Øh, og så kan man så tage sit eget valg og så sige, jamen i mit liv, der skal der ikke være nogen julenisser. Og der er ikke nogen julenisser i mit liv. Øh, så øh, Ha' det rigtig godt, jeg håber I hygger jer Og jeg håber I vil blive ved med at hænge, hænge på Ved Whistleblower TV Selvom det er i en kontinuer kontinuerlig udvikling Og jeg ikke selv helt ved Hvor er det er vi er ender Så er vi ved at komme ind på et spor af hvor, vi eller hvor jeg gerne vil hen Hej og tak for nu